Tervetuloa taas kuuntelemaan Kattiradiota. Naukaistaan tämänkertainen ohjelma tässä käyntiin. Me on tuossa joskus aikaisemmin kerrottukin, että kissoista on moneen ammattiin ja kerroimme myös tämmöisestä asemapäällikkökissasta, joka tuolla Japanissa oli töissä ja hän Tämä ensimmäinen kuoli sitten se valittiin toinen, toinen koska asiakkaat matkustajat eivät voi tulla toimeen ilman tätä kissaa, asemapäällikkökissaa. Ja kissojahan on myöskin paljon vanhaja kodeissa ja tämmöisissä käytetään, käytetään hyvin paljon, mutta nyt meillä onkin sitten vähän erikoisempi tarina kissasta. Meillä on nyt vieraana täällä merikapteeni Herkki Haltre. Tervetuloa Herkki. Terve, terve. No oikeasti pitäisi sanoa, että luultavasti mä ei ole nyt vain merikapteeni, vaan kissakapteeni. <hysy> niin. <hysy> mutta, että meillä on oltimme laivan... Töihin ää, kissa. Miksi, mm -hmm. miksi me tarvitsimme sitä? Että, että lain mukana pitäisi kapteeni huolittaa tästä, että, että laivassa ei olisi hiiriä mm -hmm. ja rotteja. Ja, ja kuinka laivassa sitä tehtään, siellä on erikoiset liiket ihan kallit. Mm -hmm. Ihan kallit liikkeet, kuka tulevat laivaan. Ja Torjuntaa ja tekemään, ja joo. joo, joo. Ja, mutta myöskin, myöskin se selvisi, että lain mukana voi käyttää kissa tässä, <tos> tässä töissä. Ja, ja niin me, mutta se on, e, se on niin kuin, niin kuin vanha tarina. Että meillä, on, meillä on Tallinnassa tällä hetkellä on kaksi vanha laiva. Yksi on vanha purjelaiva Kaisamoor ja toinen on, on höyrylaiva Katariina. Mm -hmm. Katarina on Virossa ihan uusi, uusi laiva. Että laiva itse on vanha, mutta, mutta me toimme sen, sen Tukholmasta viime, viime talvi. Ja sen niin kuin van, yksi Onko se jo purjehtunut viime kesänä? Jaa, viime joo, kesä, viime, kesä viime kesänä oli ensimmäinen. Kaisenmoorhan on ollut kauemmin. Ka, Kaisenmoorhan on ollut <köhön> se, no, sen kuusi vuotta. Joo. E, mutta katarina se oli viime kesä nyt ensimmäistä kertavirossa ja, ja me, me, me, meillä oli linja Tällinan ja Naissaaren velillä. Mm -hmm, mm -hmm. Naissaaren on tämmöinen kaunis saari. Se on erittäin mielenkiintoinen, vaan oon käynyt Just, siellä. Joo, joo. joo. Ja siellä on, siellä on Narken festivalin konsertit Joo. kesäaikana. Niin että me, olimme, me olimme nyt viime kesä ja nyt, nyt seuraava kesä, niin että me olemme Narken laiva. Mm -hmm. Merillä on jotain. Niin mä kysyn, että kuinka kaukana tämä Naissaars sijaitsee Mantereesta? Äh, Naissaar sijaitsee yhten tunnin... Äh, niin justiin se, matkan, että ihan, ää, ihan kiva merimatka siinä. Se on yhdeksän merimaili, eli noin 7, 17 kilometriä. Miten siellä, silloin kun mä kävin siellä, se oli aika pieni se, jolla me mentiin, mikä se nyt olisikaan ollut, mutta se oli valtavan korkea se laituri. siinä oli tosi vaikea päästä. Ja jos ne vielä pääsi jotenkin, niin mä olin vähän paremmassa kunnossa silloin, mutta sitten kun piti tulla sieltä alas ja sen hypätäsi no se, laituri, se laituri siellä naissaaralla, se on rakennettu neuvostoliitton Venäjän armian. Niin on, armia. joo. se joo, joo. sotalaivat, ne olivat ihan korkeita. Ne olivat ihan, ihan korkeita, joo. Ja siellä myöskin on ä, ä, rautatie. Niin on jo. mutta se rautatie itse saarella se on, se on ihan vanha. Sitä aloitin sen rautatien rakentamisen 1912. Aha se on niin vanha joo. Just se oli se oli vielä vielä vanhan Saari, joo, joo. Niin, Onko okay. tota, tämä Katarina, miten paljon korkeampi? Että Oi, se Katarina, se Katarina on korkea. Sieltä pääsee uusi pääsi helposti ei tarvitse hypätä. Jaa, kaisa, se on vähän, vähän vaikeaa. On varmasti joo. Mutta joo, kaisa, jo he, siksi vuotta sitten me, he, me myöskin, myöskin, myöskin ottimme laivan kissa. Ahaa, Kaisamorillakin on. On, on laivakissa. Mutta mm -hmm. se oli vaan niin kuin. Itse te tekin oman varten ja nyt kun ää, ää, nyt kun me toimme sen Katarinan viron, mm -hmm. niin me ää, niin me tietysti, tietysti halus, ää, halusimme sinnekin myöskin, ää, myöskin ottaa töihin nyton laivakissan ja että se olisi äh, että se olisi äh, nää, niin kun, äh, Myöskin vähän mainos meillä, joo, joo. Ää, niin mä, ää, me laitasimme CV Online, mikä on se, se työmainostamisen työ webisivu, sinne <tos> laitasimme mainoksen, että me otamme töihin laivan kissa. <tos> paljon tuli hakijoita? No tuli paljon. Tuli ihmisiä, kuka, kuka mietisivät, että, että se on vain vitsi, että me haluamme, äh, haluamme ihmistä. Ahaa, ja, ja, mutta tuli myöskin, myöskin yli 200 äh, kissa, Jaa. mikä lähetettiin me, meille kuvia. Ja on, jos on tämmöinen määrä yli 200, että on, on ihan vaikea sieltä, sieltä valitseta sopiva, sopiva et, äh, kissa. Äh, mutta niin ma löysin sieltä kuva, mikä oli musta kissa, ihan musta, ei mitään. Ei mitään valkoista paikka, jo. ei mitään, vaan, vaan musta. Se, se tuli haapsalusta. Minua kiinnostaa tietää se, että jos, jos muistat, niin oliko nämä hakemukset yksityisihmisten laittamia vai oliko siellä jotain eläinsuojelujärjestöjä vai keneltä nämä sitten ylipäätänsä yleensä tuli nämä hakemukset? Öö, jos ne olivat ihmiset. Jos, tai että näillä kissoillahan tarvitsi tietenkin olla joku edustaja, että eihän ne kissat itsestä öö, jaa, ei oo, kyllä, jaa, se oli ne, ne, kuka olit kissat, eli ihmiset, kuka lähettivät mm. omien kissojen mm. kuvi, äh, kuvia, se oli, se oli ihan, äh, ihan normaali. Ihan mm. Mutta, mutta mikä oli ihmeteltävä, ne olivat ne ihmiset, kuka, kuka lähettivät omia mm. ne, omia ja, ja kuvia. Mm. Ja ne, kuka mietisivät, että me todellista haluamme. Niin. Luomme ihmistä. Ihmiset, joo, Mutta mikä ja. oli, oli mm -hmm. minulla siellä mainoksessa? Siellä mainoksessa mä sanoisin, että, että se on, tietysti me otsimme kissa, mm -hmm. että me otsimme työntekijä, kuka, kuka haluaa tehdä työtä laivassa, että hän saa, saa hyvä ruoka mm -hmm. ja myöskin että hän saa yön aikana kapteenin äh, hytissä ja kapteenin äh, paitalla tukkoa. Äh, Eli mun kysymys oli se, että jos ihmiset lähet, lähettivät omien. Äh, äh, pakkomisia. mitä ne mietisivät, että halua haluaa saattaa työntekijän oman sänkyyn. Antaa hyvää ruokaa ja haluaa olla Mutta niin me saimme haapsalusta. Haapsalusta tulisi joltakin yksityiseltä ihmiseltä vai? Yksityiseltä ihmiseltä. Joo. Musta ja me panimme sen nimeksi Tointa. Toint. Mitä Toint. aave? Toint mm, Että niin kuin musta kissa, mm. sitä ei ole näkyvissä. Ja, ja, sen, ja myöskin, myöskin kameralle ei saa, ei saa ot, äh, ottaa äh, kuvia. Ei, sit <laughs> ei saa, jos <koska> on <laughs> mustakissa mm. niin siltä ei erota mitään. Ja se onkin haave. Ja. haave, mikä ei ole olemassa. Niin. Mm. <laughs> Minkälainen kissa tämä muuten on? onko tämä minkä ikäinen, uros, naaros, minkä luontoinen öö, myös mitä me halusimme. Että se oli, se oli kissa, kuka tulee, kenelle ei ole ihmetteltuja vanhempia, mm -hmm. että se pitäisi olla kissa niin kuin, niin kuin, niin kuin metsästä. Tai, metsästä jaotunen, Tällaiset että, että ne ovat, kissat ovat paljon äh, tervempiä. Niin. Mm -hmm. jos, jos sinulla on joku, joku karlis No. Mm -hmm. Joo, tällainen rotukissa. Just, niin, eli te ja te siis Ja se on joo. niin, niin paljon ongelmia sen kanssa. on, se... muuten ee, on. Toinen asia, me emme halusimme liian nuoren. Mm -hmm. Siksi, että, että meille se kissa jo onkin töissä. Mm -hmm. Se ei ole vaan niin lemmikki, mutta se kissa onkin töissä, mikä merkitsee sitä, että Euroopan lain mukana hänellä, hänellä on totistus. Että hän, äh, hän saa olla töissä laivassa ja se merkitsee sitä, että se pitäisi olla vähintään yksi vuotta vanha. Mm -hmm. Joo, täysi-ikäinen täysi -ikäinen. täytyy Kyllä, olla. Täysi-ikäinen, kuin... että, että hampat ja kynsit joo. ja joo, kaikki. Että, että lapsityövoimaa. <laughs> <Jotta> kaikki, kaikki <laughs> ovat toimissa ja niin, niin onkin Kissalan eurosertifikaat. Mm -hmm. että mm -hmm. hän on laivakissa. Hän on laivakissa. Just. Ja, ja lain mukana saa ruokaa ja saa kaikki. Ja myöskin lain mukana, lain mukana kissalla kissa pitäisi saada myöskin, myöskin ammattilaiset... Ja, maat, siis ne vaatteet sellainen työn, työn, työn. virka-asuu, -asu, niin, virka mm. mutta se on ongelma, että me emme ole <laughs> Japanissa oli tälle. kyllä tällä kissalla, niin sillä oli joku tällainen lakki. Nee. Se on ehkä helpompi, mutta teille nee. jos, jos pitäisi olla oikein Just, tällainen, niin se on kyllä hiukan <laughs> hankala aika saada sille päälle sitä sitten. Oliko sulla Meri? Joo, tota, nää ilmeisesti nämä laivat kulkevat vain kesäisin tai kesäkaudella. Että missäs tämä kissa sitten? Elelee no erittäin tällä hetkenä niin, niin hirveän kylmä ja mm. me, emme, me emme pitä laivoja myöskin, myöskin niin mm. lämmintä, että, että nyt kissat ovat mulla kotona. No niin. Kotona. kotona. Onko sulla omia kissoja myöskin? Kotona. Ja myöskin on omia kissoja. Monta sulla Yhteensä viisiä. No niin, hienoa, mulla on vaan neljä. <laughs> Eli se on sen uuden laivon kissan yhteydessä. Joo joo. Ee. Mitenkäs nää sopeutuu sit kotielämään Viihtyykö nämä ihan hyvin sinulle? No ensiksi oli ongelmia. Tietysti, aina. tietysti totta niillä, totta niillä, niillä tarvitsi, tarvitsi siellä oman säännöksen. Kyllä, siellä, kyllä, kuka jo, on jo. Kuka on pomoja, kyllä, jos se on aina. Mm. Ja. Että, että, mutta, mutta kaikki... Kunnossa, joo, mutta että... niillä on aika erilainen elämä, on sitten kesäisin oh, siellä laivalla, että se muuttuu aika paljon sitten. Just, mutta kissat on, kissat on aikaisemminkin ollut, ollut laivassa, on ihan kuuluisia laivakissoja, mm. kenestä on kirjoitettu kirjoja, esimerkiksi, esimerkiksi Shackleton, mm. kuka meni Antarktikan sata vuotta sitten. Mm -hmm. Hänellä oli mukana ihan kuul laivakissa, kenästä on kirjoitettu eräs kirja. Mm -hmm. Mutta toisen maailmansodan aikana Englannin merivoimissa ää, siellä oli tämmöinen säännös, että jokassa Englannin sotalaivassa pitää olla kissa. Mm -hmm. Ja niin, niin oli tuhansia laivakissoja, oli eli Englannin merivoimissa. Ja miksi sitä tarvitsin? Se sotan aikana nuoria miehiä, vieti sotaan. Mm -hmm. Se on raskas. Ja, ja merellä laivassa on se työ vielä enemmän raskas, kun se on, niin kuin se on niin kuin muissa paikoissa. Ja eristettynä sitten muusta maailmasta. Juuri, ja, joo, ja siellä tosi... ei ole sitä... sitä niin kuin, Mm. Siellä ei saa mitään ee, semmoista hellyyttä primaat. eikä mitään niin, semmoista. Mm. Ee, eli kaikki, kaikki elävät niin, niin yhteensä, mutta ihminen tarvitsee vähän, vähän tämmöstä niin niin itsenäisyysalaa tai privaattalaa. Mm, mm. Ja sitä laivassa, laivassa yleisesti ei mm, ole. Ja ei ole tänä päivänä. Eli mm. joka mies ei, tai nainen ei sopii laivatöihin. Ei varmasti. Ei kyllä, varmasti, mä olen, varmasti kyllä mä olen merellä ollut ja, ja, ja kaiken huonompi on se, että, että sinulla pitäisi olla merellä monta kuukausi Joo. voi olla Joo. Ja, ja nyt joku, ää, joku miehistöstä ei sopii Joo. ja Sulle ei ole mennä mitään. Ei mihinkään. Mihinkään mennä sitten, joo. Olet siellä ja pitäisi pitäis katsoa sitä piestä. Ja se, oli, se, oli, se olikin se tarkoitus sotan aikana, kun Englannin merivoimat meri ottivat kissan kaikkiin laivoin. Ja siellä, siellä oli se leminki ja oli jotain tehtävää. Niin, sä pitää vähän tehdä pai. Just, mm. Mutta sotan jälkenä. Se oli, se oli iso onkalma siksi, että miehet lähetit, lähetettiin kotiin. Niin, ja sitten kissat jäi. Ne jäi, jäi kaikki merivoimin ja. Ä, töihin. Töihin, <laughs> töihin ja ruokaakin ja pitäisi Justi. olla. mitä niillä on tapahtunut sitten? Onko sulla mitään käsitystä? Että... Sen jälkeen. Niin, no, niitä niitä hoid, hoidettiin niin kauan kun ne olivat. Elivät, hienoa, hienoa, hienoa. Hienoa. Mm. Ja sä oot kuule, Herkki valinnut meille musiikin nyt tähän. Tähän Just, ohjelmaan. on se ensimmäinen? Se ensimmäinen on meidän Kaisamorin, Purilaivan Kaisamorin laulu. Ja, ja Sitä se, se tekivät kaksi nuorta miestä, Antto ja Markko, mm -hmm. Äh, ihan hyvän laulajat ja tämmöiset merimies-tyyli. Äh, merimies, äh, no, joo, tai merimieshenkisiä. merimies Mä eilen mitä just, niitä just ja... kuuntelin, kun sä lähetit noita, noita tota, biisejä, niin kuuntelin. Ja ne on tosiaan semmoisia reippaita, mukavia just. merimieslauluja. On ihan, ihan useasti meillä, meillä laivassa Joo, tekemä, tekemä Mehän kuunnellaan tämä ensimmäinen nyt sitten. Syödään nuo magiset ruudut hal, kun se märi on synge ja hall. Ei stävi anta levinnyminiivaa, niitästi ma vedon ta hal. Hei ho, päisile kordia, madruster rummiet seisvivät hal. Hei. Ja madrused kõllumas Ei heiduta kuute ja kormide päe, Kes või Hei, oo, oh, kassiile korte, ja madrustele rummi Ja kaugel on maa Ja kurge Siis riska ja laula, kuidas vaiksta Kõige muudest peab Potterman Hei ho Heiho, kassil koord Ja marrustel rummi, et küsiks Hei küsiks ja hea kaisa Hei ko, lähdä koino, vailla ja, ja heikaisa on. Kui se inklusiivat se vesityö ja me, ja formi tulki halda in. Siis on se asia, ja mikse viihty tepe? On kaisa muodotamassa sin. Joo, eli se vielä, että minkälaiset asunolot kissalla on siellä laivalla, että mitenkä se kissa siellä asuu? On, onko hän jossain hytissä vai onko hän kenties ihan oma hytti, miten vessat ja ruuat ja muut on järjestetty? No kissa, kissa asuu niin kapteenin hytissä. Mm -hmm. Aivan, no niinhan se olisi nyt? Missä muussa? Missä muussa se? Kapteenin patjalla. Mm -hmm. Just kapteenin patjalla. Mm -hmm. ja siellä on myöskin, myöskin hänen äh, ruanpaikkaa ja, mm. ja vessaan mm -hmm. äh, vessa siellä, laivassa, laivassa meillä on äh, äh, meillä on paikat, missä matkustajat ei, ei pääse siellä saa kissa vapa, äh, vapaasti olla. Että niin kuin ja niin kuin porjalaivalla, kuusi vuotta sitten me, me otimme kissan, niin mä tekin sen virheen, että, että matkustajat pääsivät katsomaan kissaa ja se, se teki niin paljon stressaa kissalle, että, että nyt, nyt me emme halua tehdä sitä enää. Joo, joo. Että, että kissa, kissa on, on oma hytissä tai oman alueella. Omalla alueella. Ja matkustajat ovat omalla, omalla alueella. Meidän ongelma tietysti on se, että meillä ei ole hiiriä, ei rotteja. Mm, niitä, ei ole. Laimassa, <laughs> niitä ei ole. Ei kissalle pitäisi tuota kan kananlihaa ja kalaa ja, ja, ja, ja, ja kaikki, kaikki muuta tämmöistä. Joo, tätä mun tosiaan piti seuraavaksi kysyäkin, että ilmeisesti näillä modernilla laivoilla ei se hiirirotta ongelma kauhean suuri ole, että tämä kissa on ilmeisesti enemmänkin sitten niin kuin henkilökunnan Maskotti ja semmoinen Just niitä on, mutta, mutta todellista, todellista kyllä, kyllä hiirit ja rot, pääsevät laivoilla. Joo. Ja se on. Miksi on tämmöinen laki, että, niin. että niin, niitä pitää pitä torjuta siellä, siellä laivassa, että, että hiiret tulevat laivoihin niin niitä ma, äh, maihin, äh, maihin nousuu mm, no, siltoja ja, ja, ja köysin kautta. Niin just, Ai niin, siitäkin kautta. Aio, kautta. Joo. ja joo. jos te olette nähty satamaissa isolle laivolle, siellä, siellä köytellä on, on tämmöiset ähm, niin disk- Jotkut kiekot. Kiekko. Niin, joku. Että, että, että se, ne, ovatkin, ne ovatkin sen, sen varten, että, että hiiret. ne eivät ei pääse, pääse siitä ei köyteen. kautta. Jaa, jaa. E eli jes, e jos, jos tien, mietitte, laivan laiva lähtö Virosta esimerkiksi se menee Afrikkaan tai tulee Afrikasta suoran Viron. Ja siellä, on, siellä on hiiret, e kenellä on joku sairaus, jaa. Afrikan sairaus. Mm. Ja ne, ne tulevat tänne. Meilläkin myöskin on ollut, ei hiiri, mutta tulimme Kotkasta, Suomesta. Tulimme Tallinnaan. Ja kesken Suomenlahti huomasimme, että meillä on laivalla kaksi matkustajia. Niin me sanomme, niitä kutsuttuna jäneset. Jänikset, joo niin suomessa sanotaan, jänikset. Mutta ne olivat, yksi oli Lindusen rähä. Rää, punas, punainen pää. Nyt mä en... Millä se on, palokärki tai Ei, Tämmönen äh, äh, englanniksi se on woodpecker. Niin, niin, kyllä, sit se on palokärki, palokärki. tai tikka. Niin... tikka joku se, niin, ja, jo. ja toinen oli nakhir. Lepakko. Lepakko. Niin. Lepat, kun se on. Nah. Ja, nah, ja kahiiri, ne, oli ne Ne vähän lentäisivät ympäri laivan, niin me, me menimme Kotkasta yötä. Ja, ja niin kuin, niin kuin aamulla me olimme jo niin, niin kaukana merellä, niin kuin ne heräsivät, <hätä> että ne lentäisivät vähän ympäri laiva, mutta siellä oli vain meri. <hätä> Tuli jo takaisin laivan. Voi <hätä> hurja. <hätä> <hätä> ja niin, ja niin ne tulivat meitä kanssa Tallinnaan. Niin me olimme Tallinnan lähellä, niin ne molemmat lentäisivät... Lentasivat Viron. Viron. Saikohan ne mistään hotellihuonetta tai majoitusta <laughs> sitten kun ne joutui niin kauan. Niin yleisesti, yleisesti tämmöiset eläimet, ne, ne emme tule Suomesta, Suomesta Viron. <laughs> <laughs> Joo. Niin siellä, siellä voisi olla nyt, nyt uusi, äh, uuten tyyppiset äh, tämmöiset elämät eläimet voivat, voivat mm, aivan, olla nyt virossa. just näin. Ja juuri näin tauditkin todella voi... Voi kulkea, kun ajattelet, että lepakothan kantaa kaikenlaisia Just. sairauksia. Niin kantaa, että. Joo, että, joo, että, joo. Että niin kuin niin todellista niitä hiiriöitä tai rotteja, niitä, niitä pitäisi torjua. Mutta, mutta tietysti meidän laivat, me emme mene tästä Afrikkaan. joo mm -hmm. vaan, vaan tässä ja, ja Kaisamorilla kyllä me kulkemme vähän, vähän Pitkämpiä matkoja virosta Afenemaalle ja Ruotsiin ja Tanskan mm -hmm. ja, ja Saksan. Onko se aika pieni laiva? Mut um, on... No ei ole. Ei ole pieni. Ei että, että jos, niin. jos me katsomme, katsomme niin, niin kuin, takaisin mm -hmm. aikoihin, mm -hmm. eh, kuuluisia se Christopher Columbus. Joo. Eh, hänen laiva, Santa Maria, Joo. oli... Sama kokonen kuin Kaisemaur. Niin niin, me meni sen kanssa ja. Yli, yli Atlantin Joo, eh, ja, ja löysi sen Amerikan Joo, että, että laivat, laivat vanhojen aikana olivat paljon pienempi kuin, kuin nykyaine. Mm. Tallinnassa ne Tallinkin laivat tai, tai Viking laivat, mm. ne ovat yleisesti 180 metriä, metriä. Ihan isot, no, ne mutta, on... mutta isot ne, ne matkustajalaivat, jotka tu, tulevat Tallinnan kesäaikana, ne ovat 300 metriset. Mm -hmm. mm -hmm. Eli verrattuna niiden kanssa ne, ne, ne, ne, ne, ne tai Wikinklainen laivat ovat myöskin pienet. joo. Jo, jo, jo, kaikki on, kaik suhteellista. Jo. Ja, just, on suhteellista. Jo. Niistä puheen olen mietin, että tiedätkö, että miten ne sitten tämän hiirien rottien torjunnan järjestää, heillä on ehkä sitten vähän perinteisemmät tai tämmöiset, sanotaanko pikemminkin nykyaikaisemmat keinot käytössä kyllä, kyllä niitä on ja niin kuin, mä, niin kuin mä sanoisin, että, että siellä on erilaiset liiket mikä tekevät sitä työtä mm, mm, ne tekevät mm. laivossa sitä työtä. Joo, Myr on. ja mm. kaiken muuten avulla. Teillä on tuommoinen ympäristöystävällinen torjuntakeino. Just, ja. Mm, mm, niin. <laughs> että, äh, tai toinen vaihtoehto, että me voisimme, voisimme myös äh, my, äh, perustaa liikke. Kissojen liike. Niin Tämän avulla me voisimme mm. minna toisin laivoin Businessidea. Puhutaan Business-idea. vielä näistä sun laivoista? Teillä on siis kaksi. On tämä Kaisamoor, joka on se purjelaiva ja sitten on tämä Katariina, Just. mä olen käynytkin ja silloin mulla oli Suomesta vieraita ja mä sitten halusin heille näyttää vähän, miten täällä Kaisenmoorilla lähdetään purjettamaan. Se oli hirvittävä ilma, se oli niin järkyttävää myrsky, että semmoista ei varma, varmaan ihan hetkeen ollukaan ollutkaan. Ja, ja mä muistan, että kun me siellä syötiinkin, sitten syötiin keittoa siinä lusikka tuuli puhalsi niin kauheasti, että se lusikka oli tyhjä ja kaikki oli ylissä. Ja purje myöskin sillä reissulla teillä. Se oli niin hurjaa. viimeisen pari vuotta on niin, niin kovat tuulet on, niin on nyt. nyt on. Ja, joo, joo, nyt on. Että se on... Muuttunut tämä maailma. Ja just maailma on muuttunut. Mm, mm, että mm. että tämän tämä vuosi myöskin, että, että katarinalla, on, mikä on paljon isompi laiva. Mm. Jaa ja me, me kävimme siellä Naissaaren välillä ja, ja. ja ihan useisesti viime kesällä oli näin, että, että se merialue nyt Naissaaren luona, ja. Että se, on, se on avameri. Joo. Ja kesäaikana on ihan paljon niitä päiviä, ihan voin sanoa näin, että on epämukavaa. Mm. Mm. Joo, että, että kyllä me, mm. me joka kerta me menimme sinne, ja. kun se linja oli, mutta, mutta se ei ollut... Mutta se on kuitenkin turvallista. No, mm. Te menette periaatteessa säällä kuin säällä, vai onko sitten joku ihan, ihan niin kuin raja, että te jätte satamaan? No ei ole tämmöistä. Ei ole tullut vielä vastaan. Joo. Joo, mutta, no, me... mutta ei se, ole, se ei, joka kerta se ei ole mukava ihmiselle. No ei varmasti ole. Ei meihistu. Se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. Kyllä täytyy sanoa, että jäi mieleen kyllä taatusti, kun se oli niin kauhea myrsky. Mutta, mutta, mutta selvittiinhan siitä. Joo. Ihan eikä, eikä pelottanut mut, yhtään. Mut kyllä. Niin, kuin, niin kuin mitä meitä, meidän historia oli, että Nevostoliiton aikana kaikki, kaikki tämmöiset pienet, pienet laivat mh, lähialueelta, Mm -hmm. Ne poistuivat, Miksi, että ihmisiä ei siellä mennä uimaankin meren, että ihmisiä, ihmisiä ei päässyt äh, äh, rantaan, Jao. että meillä virossa oli oli aikana oli oli vain äh, erikoiset paikat missä ihmisessä voisi mennä uimaan. Uimaan, ettei ne vaan karkaa. Niks. Just, ja, ja, ja. Ja, ja ei tämmöistä ollut, että nyt pienellä laivalla menee. Niin ähm, ei varmasti vapaasti ihan ja jo, voi liikkua. Että aloitin sen bisneksen 14 vuotta sitten. Niin se ensimmäinen se oli, se oli vanha kalliasi-iiris, mitä mä Suomesta, Aha. Turun se oli, oli Porvoossa rakennettu pieni ja pieni, tyypillinen Suomen kalliasia, Joo. Mutta se oli ihan huonossa kunnossa ja, ja, ja nyt tällä hetkellä se on Hiitemaalla. joo. Niin kuin, ä, eläkkeellä. Eläkkeellä. Voi näin sanoa, että ei se enää, se enää sopii merenkulkuun. Joo. Mutta sen, jäl sen jälkeen mä toin sen Saksasta. Saksasta. Tota, jos ajatellaan, että kissaa ei nyt pääse näkemään, mutta joku saattaa innostua, että lähtisi vaikka käymään siellä Naissaarassa tai purehtimassa teidän, teidän veneellä, niin mistä te, teille saa lippuja? No meillä on webisivulta Sunlines, me, me toimimme... Niin kuin laivayhtiön Sunlines nimeltä. No niin, eli me linkataan toi meidän Me linkataan niin meidän facebook sivuille tämä, niin Just ihmiset, ja mä voin todellakin suositella, että kannattaa ehdottomasti tehdä kyllä tämmöinen. Niin kuin sä kerrot, niin teillähän voidaan järjestää sitten syntymäpäiväjuhlia ja kaikkia tällaista. Ihan että... useasti on syntymäpäivät, juhlat, häät, ja nyt, äh, nyt koko äh, joulukuusi, eli, äh, meillä oli joka päivä yli työseksi, että äh, yhtiöt... Joo, niin joulu, niin jouluristeily. Ja teillähän on niin että teillä ei se laiva seisos sitten satamassa, vaan että se liikkuu. se on ristinnä, se se on kaupunki, se on mereltä niin kaunis. Se on kaunis. Ja ja nyt talveaikana. nyt just viime viikon viikonloppu. Oli myöskin, myöskin risteily. Jos, jos ulkona on miinus 20, niin se merellä, merellä on niin kaunis siksi, että, siksi, että se, se, se ilma on niin kirkas. Mm. kirkas joo, kyllä. Joo. kyllä. Tota, on teillä kuitenkin kausi on sitten melkein ympäri vuoden että onko molemmilla laivoilla näin ihan melkein Ei, ympäri. Ei, purjelaiva on vaan kesällä. Joo, aivan. Mutta hyörylaiva se on, siellä on lämmin sisällä ja, ja niin kuin mä olen aina sanonut että, että meidän ympäristö niin Suomessa kuin virossakin myöskin, se on aina kaunis jos katsot läpi ikkuna. Hmm. <laughs> Kyllä. <laughs> Miten sä kerroit tuossa vielä siitä, tuota, teidän kissasta se oli valittu, siis oliko se Tallinnan kaupunki? Jaa, hmm. äh, nyt äh, Tallinnan kaupunki va, äh, valitsee äh, joka kuukausi niin kuin kuukauten työntekijä. Nyt <laughs> <Ja laughs> joulukuussa meitä laivankissa oli kuukauten kiva. työntekijä. se ihan, se Tämä oli tosi tullista. hauska tarina kuule herki. Oli todella kiva. Kiva, kun tulit. se ollut meillä aikaisemminkin, aikaisemminkin tuota jo S-radiossa. Joskus siellä on tavattu. No valitettavasti tavattu. mun suome ei ole erittäin hyvänä. Oikein se hyvä Se on oli. erittäin hyvä. eikö niin mä aina sanonut, että se ei saa olla täydellinen. Eihän ne kuulijat usko muuten, että <laughs> mitä Se on testiläinen. Ja sitten me otetaan tähän loppuun sitten vielä kiitokset herkille ja otetaan sitten se sun seuraava kappale, minkä sä oli. se oli... Se on, se on kappale, mikä on ihan kuuluisa Virossa, Marko Mattvere ja hänen väikkästelevät spillit yhinkin. Marko Mattvere, hänhän kuuluu se täällä. Marko Mattvere on ihan, ihan kuuluisa. Joo, joo. Ja, ja hän teki mun kanssa, mä voisin myöskin sanoa, että mä tekin hänen kanssa. Niin, se soitin kitaran. Juuri ja, ja mä ja. soitin kitaran ja sen, ja, ja tämä ä, ä, tämän laulu on nyt. Se on kolmas kell, vanha merimiesten laulu ja mä soitan siellä kitare. Ja, ja myöskin sen, sen laulun video, se on tehty Kaisamoorilla. Kaisamoorilla. No, joo ne, joo, oikein, tosi hyvä, hieno, joo. Tosi hieno, tosi hieno, joo. Et kuka katsoi YouTubeista sen, sen video, niin se on, Joo, mä katsoin, katsoin ja. kyllä, se on tosi Tuodaan hieno. Voidaan linkata tosiaan tosi sinne meidän Me voidaan, joo, sekin. Niin, Me mm. Kuunnellaan nyt sitten tämä seuraavaksi kiitos sulle Herkki. Kiitokset. Kiitos. Raskel sammult tuigut tekil teine tüüri mees. Maksa kahjustusest paistest ünge nagu öös. Mis mees võib mõelda, isegi ei tea. Meie hoota kella löökmeid kois laseks Kolmas kelvana Las Lasme minna nüüd, krokid ruusid, kätte kongsu otsa riüüd. Raata liiva, kaasi, lammu, tõi, paalum, ei toi sellaiseksi peä, kuvan et jos mehet on paralla vaan, luotus viisille kik saata ole katamaa. Luparskeillainen itti edelleen päät. Niin ne luottavat et kella löyne pois sellaiseksi peä, kolas kellaan, selimmäly, rokin ruusi kätte on suhatsa hyy. Raaka viivastain hammo ei ole päätään. Niin me oltamme, kella löyne, to sellaiseksi peä. Person on rooli vagi sinne Kulki pigistavad, ema külmast kanget käed Ootab viimast kella, eks ta isegi siis peab Meie hootame, et kella innan on sellaseks peab Kool on selva naab Lasme linna nüüd Krokil ruudis kättekongsu me pois varjus Ega pooltun kriiskab nii, et kristlendab tükk. Lõõsis kellalist meid poissa lasma peat. Vanas kell, vanas kell, vanas! Lasten linnan kät kätte kunkslu otsa hüüd. Vaata riivaklaasin, lammu tõipool peal. Ning me ootame, et kellal hüüd Näät välja nagu mees Aga kura tilgi on rohkem sõdant mees Mis plaanib, seda hästi teemme me Üles raadele meid saadab ja mitte kotil Kormas kerva La Lannet inna Ning me ootame, he, kella. Bell, strike the bell, second mate. Let us go below. Look at the windward; you can see it's going to blow. Look at the glass; you can see that it is well. And we wish you hurry up and strike the bell, strike the bell. No niin, ja nyt kun mä oon tuosta laivakissasta kuultu, kun Herkki kertoi sitä hauskoja juttuja, niin mäpä yllättäen löysinkin sitten tämmöisen kirjan kuin Kissan viikset ja Katin kontit. Tämä on erittäin kiva kirja, tässä on oikein kauniita kuvia ja Raili Heikkilän runoja kissa-aiheesta tietenkin. Ja Kirsti Hassisen mm. kuvitus on tässä. Mutta täällä lopussa löytyykin sitten ihan tähän aiheeseen liittyvä tarina, joka kertoo arvostetusta laivakissasta tupakissaksi. Että kuinka nämä laivakissat tulivat Suomeen. Ja mä luen täältä kirjasta nyt ihan suoraan. Täällä kerrotaan näitä. Onkin mahdollista, että ensimmäiset kissat kulkeutuivat Suomeen Viikinkien matkassa jokia pitkin. Mutta sitten Viikinki vallan murruttua. Kaupankäynnissä vallan ottivat Hansakauppiaat vuonna 1200-1400. Hansakauppiaiden keskukset sijaitsivat Saksen ja Puolan rannikolla. Sieltä laivat ja kauppatavarat matkasivat Itämerelle. Ja kissat nousivat suureen arvoon. Saalistavat kissat takasivat, etteivät suolasillit ja muu arvokas rahti joutunut laivarottien suihin. Ruotsin keskiaikaisessa lakitekstissä laivakissa mainitaan virallisena toimijana. Kauppalaivurin oli huolehdittava, että hänellä oli laivassaan rottia ja muita tuholaisia saalistava kissa. Ja laki koski myös Suomea, joka oli keskiajalla Ruotsin itäinen maakunta. Suomeen laivakisat rantautuivat ensimmäisenä Turkuun Aurajoen suuhun. 1500-luvulla Turun kujilla juoksenteli kujakatteja, joista useimmat olivat villikissoja. Ne kuitenkin verottivat ansiokkaasti kaupungin rottakantaa. Kissan kotoutuminen Suomeen ei sujunut ongelmitta. Tarttuaan ruton riehuessa kissoja vainottiin, koska virheellisesti luultiin niiden levittävän mustaa surmaa. Myös keskiaikainen kirkko vainosi kissoja. Noita vainoin aikaan kissa poltettiin samalla roviolla noidan kanssa. Vieläkin mustalla kissalla on huono, taikauskoinen maine. Vasta valistuksen aikoihin 1700-luvun alussa kissan maine puhdistettiin ja ymmärrettiin kissojen merkitys rottakantojen aisoissa pitämiseksi. Maalaistaloissa kissa koettiin tärkeäksi apulaiseksi. Hyvää navettakissaa haettiin huolella ja pitkänkin matkan päästä. Parempina saalistajina pidettiin naaraskissoja. Hyvän avettakissa sai elää vanhaksi. Huonot kissat karsittiin. Osa kissoista pääsi tupakissoiksi. Se oli tärkeä lemmikki niin vaurassa talossa kuin köyhässä torpassakin. Sanotaan, että koira opetti suomalaiset leikkimään ja kissa hellimään. Näinhän se on, eikö ole? Kyllä. Joo, että kissa opettaa kyllä hellimään ja hyvin äkkiä antautuu hellittäväksi. Ehdottomasti. Joo, että se on Joo. nähty kotonakin, kun on hmm. näitä lellikissoja, niin... Mutta tämmöinen tarina oli näistä laivakissoista. Ja meidän seuraava ohjelma tulee ulos vappuaattona, eli 30. päivä 4. Ja silloin meille tulee aiheeksi löytökissa näyttely, joka pidetään Tampereella. Ja tämän näyttelyn järjestäjät tulevat meille kertomaan, kertomaan sitten tästä näyttelystä, että mikä ihme on näyttely. Tämä näyttely on tämän toukokuun alussa Tampereella. Sitten sinne kannattaa mennä katsomaan, ja Tampereellahan on myöskin sitten kissakahvilla Purnauskis, jossa voi samalla sitten... Niin, mistä Tiina olikin niin. meillä kertomassa. Niin, Tiina oli kertomassa siitä. jakso takaisin. Joo, joo. Mutta me päätellään nyt täällä Kassikohvik-Nurrissa tämä meidän juttu, ja palataan sitten taas kahden viikon kuluttua. Näin tehdään. Kiva. Moi moi, moi moi. Captain Mani on täys türman purjus. Neil Mole ja Mal meri Ja meri on jöhker ja potsman on lurjus ja Kok on yks kuivama kon. Netke se lumen stäyt, net jo idealle pluit, se ei se ves, sadamas pokri. Netke se lumen ja net se ei se ves, sadamas pokri. Ei myri semumber kuin vihalle karu, ja starnu Per niin me kuin quin tormi kuin maru, ma durus mere hund tene has sinsaba. Ele che senno mes fiai, reggio inviale pluie senza me, fai sa ma po tre. Ele che senno mes fiai, reggio inviale me, fai sa Kuulemusstormi, tämä tuuse viis. Leijipka, ja nervit on bingo, liian messumet, staanet se Helvetisen luwestelee, Meistraudu, jouka Browningu vastu ei saa Ja myriiseb ümber, teis laineid ja haudu Merehuntide taemas ja maa Ne, kes sellumest jäi, redjöid ja nekliit Seidse meest paikki saamas pokkriks Ne, kes sellumest jäi, redjöid ja nekliit Seidse meest paikki saamas maani on täis I'm a brown the American girl, the postman or the the cop on his van. I'm the the jailer's jail, the jail cellmate, I'm the salamander's the cellmate's jail, the jailer's jail, the jail cellmate, I'm the salamander's Yeah.